«Забагато клопоту». «Сподіваюся, це не завдало забагато клопоту», – сказав Фріго, відсвід печі падав на його обличчя, поки сонечко дивилося, як він лопатою засовує ще одну хлібину у піч. «Будь ласка», – сказала Батиста, – «поки ти отримуєш те, що хочеш, тобі однаково». Фріго знизав плечима. «А кому не однаково? Поки вони отримують те, що хочуть. Я був ввічливим». «Ось що таке вічливість! Не зовсім визнавати неприємну правду, яку, як ми обидва знаємо, ми обидва знаємо!» «Я трохи втомився від цих танців», – пробурчав Яків, простягаючи йому коробку. Фріго витер одну замурзану руку об фартух і взяв її. Тільки Яків не відпускав. «Можу зізнатися, я боюся, що ти можеш нас обдурити. Що ж, це дуже слушне занепокоєння», – сказав Фріго, дивлячись прямо перед собою. Які гарантії ти можеш нам дати? Ніяких, крім моєї бездоганної репутації. Значить, ніяких, сказала батиста. Фріго подивився на онуку і втомлено зітхнув. Чому люди продовжують сперечатися, коли всі знають, що у них немає вибору? Тому що вони хотіли б, щоб у них був вибір, відповіла його онука. Фріго всміхнувся. О, вона кмітлива, моя онука. Така ж кмітлива, як і її мати. Твій човен чекає. Віддай скриньку і бери човен. Або залиш скриньку собі і знайдеш інший шлях до трої. Вирішуй сам. Яків кисло буркнув і відпустив скриньку. Чудово, сказав Фріго, всміхаючись. Він зважив її в одній руці, потім обережно потряс, а потім подивився на Якова. Як її відкрити? Не знаю, відповів Яків, вже прямуючи до дверей. Поки я отримую те, що хочу, сказала Батиста, чванячись слідом за ним. Кого це хвилює? До наступного разу, Фріго. Не поспішайте повертатися! Гукнув йому слід Фріго, після чого двері зачинилися і запанувала тиша. Така тиша, що Сонечко відчула б потребу затамувати подих, якби вона вже не затамувала його. Фріго поставив скриньку на місце. «Можеш виходити», – сказав він і знову почав місити тісто. Сонечко моргнуло, розмірковуючи, чи не до неї він звертається. Він зупинився, переставши місити тісто. «Так, ти! Ти можеш виходити!» Сонечко роздумувало, чи варто прикидатися дурепою. Але їй було цікаво, а коли цікавість заволодівала нею, вона не могла викрутитися. Тож вона перелізла через перила, легко приземлилася на ноги і видихнула. Онука Фріга шокована відступила назад. «Тряся, твої матері! Це жальфійка!» «Безсумнівно!» – Фріга не здавався ані трохи здивованим. «З дуже легкою ходою!» «Як ти дізнався, що я тут?» – запитала сонечко. «Тому що знати – це моя справжня робота!» Тому що дівчата, банди і азартні ігри – це лише способи пізнання. Тому що знання – це єдина валюта, яка має значення. Як тебе звати? Сонечко, відповіла Сонечко. У тебе є ельфійські вуха? Запитала дівчинка, переборовши свій подив. Покажи мені своє ельфійські вуха. Відвали, відповіла Сонечко. Ти, мала гівнючко. Дівчинка сердито сплеснула руками. Фрігу пирхнув. «Знаєш, у мене таке відчуття, що ця маленька подорож до троє не закінчиться добре». Сонечко сіла на підлогу, потім зняла з шиї черевики і розв'язала шнурки. «Я вже звикла до цього». «Що ж, якщо ти коли-небудь втомишся від почуття розчарування, ти знаєш, де мене знайти. У мене завжди знайдеться робота для когось із твоїми талантами». «Яка робота?» – запитала вона, натягуючи один черевик. «Будь-яка». Сонечко взуло друге і встала. Вона однаково рідко переймалася тим, щоб зав'язувати шнурки. «Може, я щаслива там, де я є?» Фріго якусь мить дивився на неї своїми повільними, уважними очима. «Ні, це не так. Я думаю, що ти дуже самотня. Знаєш, звідки я це знаю?» Сонечко так сильно ковтнуло, що майже почуло, як у неї в горлі застрягла слина. Звідки? Він продовжував дивитися на неї, і на мить здалося, що він справді бачить її. Не те, якою вона була, а те, ким вона була. Тому що ніхто не щасливий насправді там, де він є, сонечко. Він зітхнув і продовжив місити тісто. Всі ми самотні.